Capitolul 10 A doua zi după vizita mea la Gobancio am și făcut o încercare. Am scos câteva cuie de vreo 5 cm din ușa de lemn de la intrarea din dosa templului de aur. Sunt două intrări, în Hosui-in. Ambele sunt uși cu două canaturi, una la est și alta la vest. Bătrânul Ghid obișnuia să dea o raită templului de aur în fiecare seară. Mai întâi închidea ușa dinspre vest pe dinăuntru, apoi un cuia pe din afară pe cea dinspre est. Știam însă că pot să intru în templu de aur fără cheie, pe o ușă veche de lemn din dos care nu mai era de mult folosită. Se putea îndepărta ușor dacă scoteai câteva cuie de sus și câteva de jos. Cuiele abia se mai țineau și tocmai de aceea scosesem câteva de probă. Le-am înfășurat într-o bucată de hârtie și le-am pus cu grijă în fundul sertarului meu. Au trecut câteva zile, nimeni n-a observat nimic. A trecut o săptămână, nimeni nu se sizase lipsa cuielor. În seara de 28 m-am strecurat pe furi și le-am pus la loc. În ziua în care l-am văzut pe stare zghemuit în pavilionul ceaiului, am înțeles că nu o să mai depind de nimeni, că nimeni nu-și va mai impune forța asupra mea. Așa că m-am dus la farmacia de lângă secția de poliție din partea de vesta a cartierului Cimoto Imai de Gaua și am cumpărat niște arsenic. Mi-au dat mai întâi o sticluță mică ce nu putea conține mai mult de 30 de pastile. Am cerut una mai mare și am plătit 100 de yen pentru o sticluță cu 100 de pastile. Am intrat apoi într-o fierărie la sud de secția de poliție și mi-am cumpărat un cuțit de buzunar cu o lamă de vreo 10 cm. M-a costat 90 de ieni cu cutie cu tot. M-am învârtit câtva timp prin fața secției de poliție. Era seară și câteva ferestre erau puternic luminate. Am zărit un polițist intrând grăbit. Purtau cămașă deschisă la gât și aveau servietă în mână. Nimeni nu mi-a acordat nicio atenție. Nimeni nu mi-a acordat nicio atenție în ultimii 20 de ani și starea aceasta părea să continue. Așa cum stăteau lucrurile în momentul de față, eram o persoană complet lipsită de importanță. În Japonia sunt milioane, zeci de milioane de oameni izolați prin colțuri, cărora nu le acordă nimeni nicio atenție. Și eu făceam parte dintre aceștia. Lumii puținii păsa dacă aceștia trăiesc sau mor și de aceea ei aveau ceva de natură să te liniștească. Și detectivul polițist părea liniștit în felul lui și nu s-a simchisit să-mi acorde și o a doua privire. Lumina roșiatică, fumurie, lămpii ilumina secția de poliție Nijijin, din care semnul Jin căzuse fără ca cineva să se gândească să-l mai pună la loc. În drum spre templu, mă gândeam la cumpărăturile pe care le-am făcut în seara aceea. Erau cumpărături interesante. Deși cumpărase medicamentul și cuțitul pentru eventuala mea dispariție de pe pământ, eram foarte încântat că le am și mă gândeam dacă nu așa se simte unul ce și cumpără casă nouă și își face planuri de viitor. După ce am ajuns la templu, iar m-am uitat la cele două achiziții ale mele. Am scos cuțitul din cutiuță și am lins lama. Lama de oțel s-a aburit imediat, și răceala pe care am simțit-o pe limba a fost urmată de o senzație vagă de prospețime. Această prospețime se reflecta vag pe limba mea, de undeva din interiorul oțelului, din miezul de neatins al oțelului. Claritatea formei, lustrul culorii indigo a adâncurilor mării. Tocmai acestea îi dădeau acea prospețime diafană care mi învălui vârful limbii. Farmecul dispăru însă în cele din urmă. Îmi imaginam fericit ziua în care mă va ameți cu totul fizic acea explozie de prospețime. Cerul morții era strălucitor și mi se părea că seamănă cu cerul vieții. Nu mă mai străfulgera niciun gând negru. Lumea aceasta scăpase de suferință. După terminarea războiului s-a instalat la templul de aur un sistem de alarmă automat contra incendiilor. Era astfel conceput încât în momentul în care temperatura din interiorul templului ajungea la un anumit punct, suna un clopoțel de avertizare pe coridor unde locuiam noi. În seara de 29 iunie s-a defectat ceva la sistemul de alarmă. Bătrânul ghid descoperise defecțiunea. Eram întâmplător în bucătărie în clipa aceea și l-am auzit cum îi raporta diaconului situația. Aveam senzația că audă o bărbătare din ceruri. A doua zi dimineața însă, diaconul a telefonat la fabrica ce instalase sistemul de alarmă și a rugat să ne trimită un depanator. Blajinul Ghid îmi povesti și mie cum stau lucrurile. Mi-am mușcat buzele. Noaptea trecută avuzezem o ocazie absolută, minunată, ca să-mi duc planul la bun sfârșit, dar am ratat-o. Depanatorul veni seara. Ne-am adunat cu toții jurul lui și le-am privit curioși cum repară sistemul. Se părea că nu-i dădea de capă defecțiunii. Înclină ușor capul descurajat și noi, gurăcască, pleca rămânul câte unul să ne vedem de ale noastre. Am plecat și eu. Trebuia să aștept să termine cu reparația și să aud semnalul acela de disperare, sunetul cloboțelului prin tot templu, pe când se verifica dacă funcționează. Noaptea se lăsa asupra templului de aur ca fluxul ce asaltează malul și am văzut de panatorului în interiorul clădirii. Nici urmă de alarmă. Renunță și el să mai facă ceva și plecă spunând că vine a doua zi ca să-și termine treaba. Nu s-a ținut de cuvânt și deci n-a venit pe 1 iulie. Conducerea templului n-avea niciun motiv special pentru a grăbi reparațiile. Pe data de 30 iunie m-am dus iar în Chimoto, Imai de Gaua și mi-am cumpărat pâine dulce și pișcoturi cu gem. Pentru că nu ni se dădea nicio gustare între mese, mai veneam din când în când aici să-mi cumpăr dulciuri din puțini bani de buzunar pe care i-aveam dar nu-mi făcuse cumpărăturile pentru că mi-era foame și nici n-am cumpărat pâinea ca să pot înghiți arsenicul. Dacă trebuie să motivez gestul în vreun fel, ei bine atunci recunosc că neliniștea din mine mă făcuse să-mi cumpăr de mâncare. Legătura dintre mine și sacoșa aceea plină pe care o duceam în mână. Legătura dintre faptul aceea perfectă și izolată pe care eram pe punctul de a-mi o asuma și amărât aia de pâine din sacoșă. Soarele stăpunse cerul înnorat și învălui casele vechi de pe stradă ca o pâclă înăbușitoare. Încurgea sudoarea și roaie pe spate de parcă aș fi fost atins cu un fir de ață rece. M-am simțit îngrozitor de obosit. Legătura dintre mine și pâinea dulce. Oare ce putea fi? Îmi imaginam că în momentul în care mă voi găsi față față cu propria înfaptă, voi fi susținut spiritual de tensiunea și concentrarea de care va trebui să dau dovadă în clipele acelea. Dar stomacul meu care va rămâne mai departe în izolarea lui își va cere și el drepturile, o răsplată pentru acea izolare. Aveam impresia că organele mele interne erau ca un prăpădit de câine ce nu poate fi dresat ca lumea. Știam, știam că indiferent de starea minunată de spirit în care m-aș fi aflat, stomacul și intestinele, acele organe tâmpe și negioabe din trupul meu își puteau cere drepturile lor tânjind după banalități. Știam că stomacul meu o să viseze. O să viseze pâine dulce și pișcoturi. Pe când spiritul meu o să viseze bijuterii, stomacul meu o să viseze cu încăpățânare pâine dulce și pișcoturi. În orice caz, mâncarea aceasta o să servească drept indiciu celor ce vor stoarce creierii cu mobilul crimei. Bietul de el era flămând, o să se spună. E foarte firesc. Sosi zi ziua cea mare, 1 iulie 1950. După cum am mai spus, nu era nicio speranță ca sistemul de alarmă să se repare în ziua aceea, lucru ce s-a confirmat la ora 6 după amiaza. Bătrânul Ghida telefonat la fabrică și a rugat să grăbească reparațiile. Mecanicul a răspuns că din nefericire era foarte ocupat în seara aceea, dar va termina treaba negreșită a doua zi. În ziua aceea vizita templul vreo 100 de persoane, dar deoarece porțile se la 6 și jumătate valurile de oameni începură să se retragă. După ce telefonă, bătrânul Ghid rămațe la intrarea bucătăriei cu privirile țintită undeva în zare. Își terminase treburile pe ziua respectivă. Ploa mărunt. Răpăise de câteva ori, de dimineață până acum. Vântul adia ușor și nu era o căldură înăbușitoare cum ar fi fost de așteptat în perioada aceea. Am văzut flori de dovleac împrăștiate și școlo prin ploaie. Soia care fusese semănată cu o lună în urmă începuse să încolțească în straturile negre lucioase de partea cealaltă a câmpului. De câte ori cădea pe gânduri, ghidul obișnuia să clănțăne din dinții lui falși, prost lucrați. În fiecare zi el relata turiștilor exact aceleași lucruri despre templu, dar din cauza danturii lui false era din ce în ce mai greu să-l înțelegi. Nu acorda nici cea mai mică atenție sugestiilor de a și-i repara. Bătrânul bombănea ceva. Se opri o clipă din borborosit și am auzit dinții clănțănind. Apoi porni să băguie ceva. Era probabil nemulțumit de întârzierea reparației sistemului de alarmă contra incendiilor. Ascultându-i murmurul de neînțeles, am avut impresia că spune că e prea târziu pentru reparații. Nu știu dacă se referea la dinți sau la sistemul de alarmă. Starețul avun seara aceea un oaspete neașteptat. Era părintele cu Zenkai, starețul templului Ryuho din prefectura Fukui un fost prieten de-a lui de pe vremea studenției. Fiind prieten cu starețul, părintele Zenkai fusese prieten și cu tata. Starețul era plecat când a venit părintele Zenkai. I-a telefonat cineva și i-a spus care are musafiri. A spus că se întoarce cam într-o oră. Părintele Zenkai venise la Kyoto să stea o zi două la templu. Tata vorbise deseori despre acest preot și avea o părere foarte bună despre el. Arăta ca un adevărat bărbat și ca aspect și în ce privește caracterul și era un model de preot zen. Avea un 1,82 82 înălțime, pielea măslinie, sprâncene stufoase și vocea ca tunetul. Când a venit un jiz o să-mi spună că bărintele zencai vrea să-mi vorbească până se întoarce starețul, am șovăit puțin. Mi-era tamă ca nu cumva ochii lui limpez și pur să-mi dibuiască planul care era acum pe punctul de a fi dus la îndeplinire. L-am găsit stând cu picioarele încrucișate în sala de oaspezi din clădirea principală. Își bea liniștit sacheul și mesteca niște pește uscat adus de diacon. Îl servise colegul meu până să vin eu, dar acum i-am luat locul și așezându-mă politicos în fața preotului, am turnat eu sache. Stăteam cu spatele la ploia mohorâtă, așa că părintele Zenkai avea în fața ochilor o priveriște cam tristă. Grădina întunecată îmbibată de apă și chipul meu. Nu era el însă omul care să se, se lase prins în astfel de mreje. Deși era prima noastră întâlnire, mi-a vorbit vesel și deschis. Remarcă, Semen cu tatăl tău, ce ai mai crescut? Ce păcat că a murit tatăl tău! Părintele Zencai avea o candoare care îi lipsea starețului nostru și o forță cu care tata nu fusese niciodată înzestrat. Fața îi era arsă de soare, nările foarte lungi, cute adânci între sprâncene. Privindu-i ai fi zis că ai în fața ochilor o mască obeșimii pe care o foloseau spiridușii din piesele noi. Nu avea trăsături regulate, dar emana o forță interioară cu totul ieșită din comun. Părintele Zencai dezvăluia însă forță numai cât era necesar să anihileze orice simetrie posibilă. Pomeții obrașilor erau proeminenți precum munții stâncoși pictați de artiștii chinezi ce aparțin curentului sudic și era totuși o blândețe în vocea bubuitoare a părintelui care își găsea eco în inima mea. Nu o blândețe obișnuită!" Semăna parcă cu rădăcinile aspre al unui copac mare ce se înalță la marginea satului, oferindu-i adăpost călătorului obosit, ci o blândețe aspră la pipăit. Trebuia să fiu atent, să nu mă las fura de ea, să nu-mi zădărnicească planul tocmai noaptea aceasta. Am avut o secundă bănuiala la că starețul a chemat special pe părintele Zenkai pentru mine, dar mi-am dat imediat seama că nu bătea el atâta drum tocmai din prefectura Fukui numai pentru mine. Nu, preotul acesta era un oaspete deosebit, care avea din întâmplare să fie martorul unui catacliz cu totul și cu totul ieșit din comun. Sticluța din ceramică avuzese în ea cam un sfert de litru de sake, dar părintele o și golise. M-am scuzat cu o plecăciune adâncă și m-am dus la bucătărie să aduc alta. Pe când mă întorceam cu sakeul încălzit, am avut o senzație pe care nu mai cunoscusem până atunci. N-am simțit niciodată nevoia să fiu înțeles, dar acum voiam ca părintele Zenkai să mă înțeleagă. Probabil a observat și el că în timp ce îngenuncheam și turnam sacheul, în ochii mei se putea citi o scripire de sinceritate care mi era străină. Ce părere aveți despre mine?" am întrebat eu. Hm, mm, aș spune că pari un student serios și muncitor. Bineînțeles că n-am cum să știu dacă pe ascuns îți faci de cap, dar era să uit. Lucrurile nu mai sunt ca pe vremuri, nu?" Am impresia că tinerilor de azi nu le mai ajung banii și pentru destrăbălare. Când tatăl tău, starețul și cu mine eram tineri, făceam tot soiul de pozne. Vă place un student obișnuit? L-am întrebat. Da, răspuse părintele Zenkai, și așa e și bine să arăți. Cel mai bun lucru e să fii ca toți ceilalți. Lumea nu te mai suspectează în felul acesta. Părintele Zenkai nu era deloc îngânfat. Preoții superiori cărora li se cere părerea în legătură cu câte ceva... Pictură sau obiecte vechi de artă cad de obicei în păcatul de a nu avea niciodată o părere bună de teamă să nu se râdă de ei mai târziu în cazul în care au făcut vreo greșeală. Apoi mai sunt preoții Zen care spun pe loc părerea convențional, având însă grijă să se exprime în așa fel încât răspunsul să fie ambigu. Părintele zencain însă nu era dintre aceștia. iar spunea exact ce vedea și ce gândea. Nu căuta niciodată să găsească vreun sens special lucrurilor care se reflectau în ochii lui puternici puri. Pe el nu-l interesa dacă există sau nu vreo semnificație. Ce mă impresiona însă cel mai mult la părintele Zenkai era că atunci când privea un obiect, de exemplu pe mine, nu încerca să se afirme observând ceva ce n-a mai văzut nimeni. Privea totul exact ca toți ceilalți. Scopul în sine nu avea nicio semnificație pentru acest preot. Am înțeles ce voia să-mi spună și m-am destins încet, încet. Atâta vreme cât le păream altora un om obișnuit, eram într-adevăr așa, și orice fapte ciudate aș comite, banalitatea rămâne precum orezul vânturat. Fără să fac nici cel mai mic efort, am reușit să mă imaginez ca pe un copăcel stufos plantat în fața părintelui lui Zenkai. Considerați, părinte, că e bine să procedezi exact așa cum se așteaptă lumea de la tine? Nu e întotdeauna ușor, dar dacă te comporți altfel, luna o să considere imediat că așa e normal în cazul tău. Să știi că se uită repede. Și ce e mai de durată? Ce-ți tu însul sau modul în care ești considerat? Ambele se vor sfârși într-o bună zi. Oricât ai încercat tu să te convingi că personalitatea ta este mai trainică, se sfârșește cu siguranță odată. Când trenul merge, pasagerii sunt în repaus, dar când trenul se oprește, pasagerii sunt cei care se pun în mișcare. Și mișcarea și repausul se sfârșesc la un moment dat. Moartea pare să fie repausul de pe urmă, dar n-ai cum să știi cât mai durează. Vă rog să mă priviți cu atenție, am spus eu în cele din urmă. Nu sunt cum vă imaginați dumneavoastră. Vă rog să citiți în inima mea. Părintele își ceșcuța cu sache la gură și mă privi atent. Tăcerea mă apăsat precum acoperișul mare negru al templului îmbibat de apă. M-au trecut fiori. Părintele Zencai spuse apoi râzând. Nu e nevoie este te pătrun. se citește totul pe fața ta. Aveam impresia că m-a înțeles bine, până în cele mai adânci unghiere ale ființei mele. Pentru prima oară în viața mea mă simțeam complet de sufletește. Și exact ca apa care pătrunde cu ușurință în locurile goale, parcă eram inundat de curajul de a comite fapta. S-a întors starețul. Era ora nouă. Ca de obicei, un grup de patru porni să facă ultimul rond al templului. Nu era nimic neobișnuit. Starețul se așeză să bea sake cu părintele Zenkai. Pe la 12 și jumătate, unul din colegii mei îl conduse pe oaspete în camera lui. Starețul făcu baia apoi sau intrarea în ape, cum se spunea la templu, și pe la ora 1 noaptea templu se liniști de tot. Continuă să plouă încet. Așternutul meu era întins pe rogogină. Stăteam de unul singur și contemplam noaptea ce se lăsa asupra templului, tot mai neagră și mai apăsătoare. Stâlpi mari și ușa din lemna cămăruței mele păreau parcă și mai întunecați în noaptea străveche m am îmbâlbâit liniștit în sinea mea. Spre furia mea nu mi-a părut pe buze decât un singur cuvânt. Era exact ca atunci când cauza dar ceva într-o sacoșă, dând mereu peste altceva de care nu ai nevoie. Povara și opacitatea proprii mele lumi interioare se asemăna foarte bine cu cea a nopții și cuvintele mele scârțeau în exterior ca o găleată grea scoasă din puțul adânc al nopții. Nu mai mult, gândeam eu, să mai am puțină răbdare. Cheia plină de rugină care a deschis ușa ce despărțea lumea exterioară de cea interioară se va răsuci lin în broască. Lumea mea se va erisi. Adierea va de nestingerită în cele două luni. Găleata se va ridica, balansându-se ușor în vânt și totul mi se va deschide sub forma unei întinderi mari. Cămăruța secretă va fi distrusă. E în fața ochilor și mâinile mele se întind, gata, gata să ajungă la... Inima mi s-a umplut de bucurie în ora când am stat singur în întuneric. Poate n-am fost în viața mea atât de fericit. M-am desprins brusc de întuneric. M-am furișat în spatele bibliotecii și mi-am încălțat sandalele din pai pe care mi le pregătisem cu grijă dinainte. Am luat-o prin ploaia măruntă de-a lungul șanțului din spatele templului înspre atelier. Nu era deloc chiar stea acolo, dar dușumea era plină de rumeguș biba de ploaie, al cărui miros se răspândea puternic în jur. Aterierul acesta era folosit și pentru depozitarea paelor. Se cumpărau de obicei câte 40 de snop, dar nu mai rămăseseră decât 3 noaptea aceea. Am luat cei 3 snop și m-am întors. În bucătărie era liniște de plină. Am luat-o spre colțul clădirii și am ajuns în spatele apartamentului diaconului. Unul din geamurile closetului se lumină brusc. M-am ascuns. Am auzit pe cineva tușind. Mi s-a părut că e diaconul. Apoi l-am auzit ușurându se Aveam impresia că a durat o veșnicie. Mi era teamă să nu se ude paiele de la ploaie și, cum stăteam ghemuit, încercam să le protejez cu pieptul meu. Mirosul ce venea dinspre closet era și mai puternic din cauza ploii și părea să se fie așternut pe mănânchiul de ferigi. Cineva trase apa și apoi l-am auzit lovindu-se de perete. Bineînțeles că diaconul nu era tras complet și nu avea siguranță pe picioare. Lumina se stinse. Am luat cei trei nopți și m-am îndreptat spre bibliotecă. Bunurile mele personale erau un coș de nuiele în care îmi țineam lucrurile și o valijoară veche. Aveam de gând să ar totul. Seara de vreme îmi găsuisem în cele două obiecte toate cărțile, hainele, straile preoțe și alte nimicuri. Sper că va recunoaște lumea că am avut grijă de toate. Obiecte ca stinghiile de la plasa împotriva țânțarilor cu care puteam să fac zgomot pe când le căram, precum și obiectele neinflamabile ca scrumiera, cana, călimarea de cerneală care puteau atesta fapta mea, le-am pus între perne moi și le-am înfășurat în pânză. Le-am lăsat oricum separat. În plus, trebuia să mai ard o saltea și două plăpumi. Am încărat o bagajul acesta voluminos, bucată cu bucată, în spatele bibliotecii și le-am îngrămădit acolo. M-am dus apoi la templul de aur să scot ușa de care vă spusese mai înainte. Cu ele au ieșit foarte ușor, unul după altul, de parcă ar fi fost împlântate într-un strat de pământ moale. Am rezemat ușa înclinată de trupul meu și suprafața umedă a lemnului putret se bombă și se frecă ușor de gâtul meu. Nu era chiar atât de grea pe cât mă așteptasem. După am scos ușa, am pus-o jos. Pot să privesc acum interiorul templului de aur. E întuneric beznă. Ușa era destul de îngustă, dar se putea intra. M-am lăsat absorbită întunericul templului de aur. mi a apărut un chip straniu în față și m-a făcut să tremur de spaimă. Având un chibrit aprins în mână, fața mea se reflecta pe cutia din sticlă ce conținea macheta templului. Nu era chiar momentul potrivit pentru astfel de activități, dar eu m-am oprit și am privit atent miniatura din casetă. Acest templu mic era luminat de flacăra palidă a chibritului, umbra lui pâlpâi și scheletul de lemn părea tare agitat. Imediat funsă înghițit de întuneric. Chibritul se stinse. Ciudat, dar mă ne liniști capătul incandescent al chibritului pe care l-am călcat ca studentul pe care îl văzuse modinioară la templul Mioșin. Am mai aprins un chibrit. L-am trecut prin fața altarului și a celor trei Buddha și am ajuns cu el în fața ofertoriului. Acesta avea numeroase șipci de lemn, printre care se aruncau monezile și la lumina chibritului șipcile se înduiau ca valurile. În ofertoriu se găsea statueta din lemn, a lui Ashikaga Yoshimitsu, intrată în patrimoniul național. Era un individ în poziție șezândă, îmbrăcat în mantie preoțească și cu un sceptru în mână. Capul ras, ochii larg deschiși și gâtul îngropat în mânecile large ale mantiei. Ochii sclipau la lumina chibritului, dar nu-mi era teamă. Era oribilă statueta aceea a lui Yoshimitsu. Deși se păstra cu sfințenie într-un colț al clădirii pe care el însuși a construit-o, părea neîngrijită de multă vreme. Am deschis ușa dinspre vesc care dădea spre sosei. După cum am mai spus, era o ușă pe bala male, ce se deschidea dinspre interior. Cerul acoperit de ploaie părea oricum mai luminos decât interiorul templului de aur. Ușa ce dă scârțind în noaptea întunecată. Ochii lui Yoshimitsu, mi-am zis ieșind repede pe ușă și luând-o la fugă spre bibliotecă. Ochii aceia lui Yoshimitsu. Se poate face orice în prezența celor ochi. În fața celor ochi care nu văd, ai unui martor fără viață. Pe când alergam, mi-am dat seama că ceva din buzunarul meu făcea zgomot. Era cutia cu chibrituri. M-am oprit și am desat un șervețel sub capacul cutiei. Zgomotul se potoli. Nu se auzea nimic dinspre al buzunar, în care se afla sticluța cu arsenic și cuțitul înfășurate bine într-o batistă. Niciun sunet de la pâinea, pișcoturile și țigările din buzunarul puloverului. Mi-am reluat activitatea mecanică. Am făcut patru drumuri ca să pot transporta toate lucrurile adunate lângă bibliotecă până la locul de destinație, în fața statuiului Yoshimitsu din templu de aur. Am cărea mai întâi salteaua și plasa împotriva țânțarilor de la care scosesem stinghile. Apoi cele două plăpung valijoara și coșul de miele și, în sfârșit, cei trei snop de paie. Le-am aruncat la întâmplare, punând paiele între pasă și așternut. Plasa aceea părea să ia foc cel mai ușor, așa că am întins-o peste restul bagajelor. În final m-am întors la bibliotecă și am luat legăturica în care băgasem lucrurile care nu ardeau și le-am dus de data aceasta spre marginea lacului, la est de templu. De aici se vedea, drept în față, stânga Yokahu. Stăteam sub niște pini și abia reușeam să mă feresc de ploaie. Reflectarea cerului pe suprafața lacului îl făcea să aibă o culoare ștearsă. Lințița deasă de la suprafață îți lăsa impresia că e vorba de pământ pur și simplu și doar spațiile între ele te lăsau să ghicești că de desubt ar fi apă. Unde stăteam eu nu ploa suficient de tare ca să clipocească apa. Lacul se evapora în ploaie și părea să se întindă spre zarea îndepărtată. Aerul era umed. Am luat o pietricică și am aruncat-o în apă. Făcut bâldăbâc, dar cu așa zgomot încât am crezut că a pleznit aerul din jurul meu. Am stat o vreme chircit, mișcat în întuneric, sperând ca astfel să atenuez zgomotul pe care îl provocasem fără să vreau. Am băgat mâna în apă și linfița călduță mi se lipide degete. Am dat drumul în lac, mai întâi stinghei de la plasa împotriva țânțarilor, apoi scrumierei, ca și când aș fi vrut să o clătesc. Am lăsat să cadă în și ceașca și călimara. Am terminat cu toate lucrurile ce trebuiau aruncate în apă. Am mai rămas lângă mine perna și pânza în care fusese învelite. Nu mi-a mai rămas decât să duc și aceste două obiecte în fața lui Yoshimitsu și să dau foc templului. Faptul că atunci mi s-a făcut brus foarte foame corespundea exact anticipărilor mele și departe de a mă simți măgulit, aveam sentimentul că am fost strădat. Mai aveam la mine pâinea și pișcoturile pe care le începusem cu o zi în urmă. Mi-am șters mâinile ude de un colț al ploverului și am devorat totul cu lăcomie. Nu le simțeam gustul. Stomacul meu a țipat după mâncare și nu se simțisea deloc dacă mie îmi place sau nu. Noroc că am reușit să-mi îndesc în gură în mare grabă niște pâine. Inima bătea puternic. După ce am terminat de înghițit mâncarea, am scos niște apă din lac și am băut. Eram pe punctul de a trece la fapta cea mare. Terminasem cu toate pregătirile și nu îmi rămânea decât să sfârșesc o dată. Nici nu trebuia un efort prea mare. Nu mi-am dat seama pentru moment că între mine și ceea ce aveam de gând să fac se deschidea o prăpastie mare gata să-mi înghită și viața. Pentru că în clipa aceea mă uitam fix la templul de aur și îmi l-am rămas bun de la el. Templul de aur era șters în întunericul nopții ploase și nici măcar conturul nu-i se distingea clar. Sătea acolo în beznă ca și când era o cristalizare a însăși nopții. Încordându-mi privirile, am reușit să deslușesc cu Kyocho, etajul superior al templului, unde întreaga clădire se îngusta, precum și păduricea de stâlpi înguși ce înconjurau nivelele Chondo și Hosuin. Dar diversele detalii ale templului, care m-au impresionat atât de mult în trecut, s-au topit în întunericul monocrom. Cum amintirile mele legate de frumusețe se împrospătau tot mai mult, toma mai întunericul fucel care mă oferi fundalul potrivit visării. Întreaga mea concepție despre frumusețe se ascundea în această formă sobră adunată la pământ. Datorită puterii amintirii, diversele detalii estetice începură să sclipească unul câte unul în întunericul înconjurător, sclipirea se întindea tot mai mult până când întreg templul răsări în fața mea în însăși lumina strania timpului, care nu e nici zi, nici noapte. Niciodată nu mi s-a mai părut templul de aur atât de perfect ca formă, nu l-am văzut niciodată sclipind în felul acesta până în cel mai mic detaliu. Aveam impresia că mi-a în viziunea unui orb. Lumina care emana chiar din templu făcut clădirea să pară transparentă. Și de acolo, de pe malul lacului, distingeam foarte bine picturile sfinților de pe acoperișul din interiorul nivelului Ciondo, precum și rămășițele de folie aurite de pe pereții nivelului Cuchiocio. Exteriorul plăcut al templului de aur se contopea strâns cu interiorul. Cuprinzând întreaga priveliște cu ochii, am reușit să remarc bine clădirea, linia clară a motivului, repetarea migăloasă a detaliilor, oriunde revenea motivul respectiv, am perceput efectul contrastului și al simetriei. Nivelele inferioare, Hosuin și Chondo, aveau cam aceeași lățime și, deși era oarecare diferență între ele, aveau aceeași cornișă. Universul se odihnea pe vârful semenului său, astfel încât arătau ca o pereche foarte strânsă de vise, sau ca niște amintiri ale unor plăceri similare pe care le-am gustat cândva în trecut. Aceste două etaje suror gemene au fost încununate de un alt treilea, cu Kyocho, care se îngusta brusc. Și sus, pe acoperiș, paserea din bronz aurit înfrunta noaptea, noaptea cea fără de lumină. Numai acestea nu l-au satisfăcut pe arhitect. La vezi de Hosuin a mai adăugat gingașul sosei, care se proiecta din templu ca un pavilion ieșit în afară. Parcă își dăduse toată ostenala să distrugă simetria clădirii. Rolul lui Sosei în arhitectura globală era de împotrivire metafizică. Deși nu se întindea mult peste lac, îți lăsa totuși impresia de îndepărtare vagă de centrul templului de aur. Sosei era ca o pasăre ce se înalță în zbor dinspre clădirea principală, ca o pasăre care își întinde aripile cu câteva clipe în urmă și vrea să scape de suprafața lacului spre tot ce era lumesc. Semnificația lui sosei era asigurarea unei punți între rânduiala ce guverna lumea și acele lucruri, ca de exemplu dorința trupească, ce era un mare neorânduială. Da, asta era. Sufletul templului de aur începea cu acest sosei, ce semăna cu un pod rupt la jumătate. Forma apoi un turn cu trei nivele și iar fugea de pod. Pentru că puterea imensă a dorinței trupești ce pâlpâia la acestui lac era sursa forței ascunse ce înălțase templul de aur. Dar după ce fusese rânduită această putere și terminat turnul cu trei nivele, n-a mai suportat să rășlească acolo și nu i-a mai rămas decât să scape odată cu sosei înapoi la suprafața lacului, înapoi la pâlpâirea nesfârșită a dorinței senzuale, înapoi la locul de baștină. Mai mult, ori de câte ori priveam câte la dimineții și a seriei abătându-se deasupra lacului, mă frământa mereu același gând: gândul ca aici să rășluia imensa forță senzuală care a construit templul de aur. Și frumusețea a sintetizat luptele și contradicțiile și nearmoniile din fiecare părticică a clădirii. Mai mult chiar, frumusețea era cea care le domina. Templul de aur fusese construit cu praf de aur în lunga noapte fără lumină, exact ca o sutră înscrisă cu multă osteneală, cu praf de aur pe paginile întunecate ale cărții. Eu nu știam însă dacă frumusețea se identifica pe de o parte cu templul de aur sau pe de altă parte se una cu noaptea neantului ce înconjura templul poate ambele, și fiecare parte separată și întreaga clădire și templul de aur și noaptea ce învăluia templul de aur. La gândul acesta am simțit că misterul frumuseții templului de aur, care m-a chinuit atât de mult pe vremuri, era pe cale de a se desluși. Dacă examinai frumusețea fiecărui detaliu în parte, pilonii, balustradele, jaluzelele, ușile înrămate, ferestrele împodobite, acoperișul piramidal, hosuin, chondo, cuchio, sosei, Umbra templului pe lac, însuilițele în miniatură, pinii, dar chiar și locul pentru ancorarea bărcilor templului, frumusețea nu era desăvârșită în niciunul din detaliile templului, deoarece fiecare detaliu umbrea frumusețea celui care îl urma. Din frumusețea unui singur detaliu se desprindea numai neliniște, tulburare. El visa la perfecțiune, dar nu știa ce înseamnă împlinirea și era mereu prins în mrejele frumuseții detaliului următor, frumusețe necunoscută. Umbrirea frumuseții unui detaliu se învățuia cu umbrirea următoare, astfel că diversele umbrire ale unei frumuseți care nu exista de fapt deveniseră ideea dominantă a templului de aur. Umbririle acestea reprezentau neantul. Neantul era însăși structura frumuseții, de aceea, din neîmplinirea diverselor detalii ale acestei frumuseți, se ivea automat o umbrire a neantului, și clădirea aceasta, atât de minunată, lucrată din lemn de cea mai bună calitate tremura la gândul existenței neantului ca un colier în bătaia vântului. Dar n-a existat nicio clipă în care frumusețea templului de aur să pălească. Frumusețea lui își găsea mereu ecou pe undeva. Exact ca o persoană care i-a eu urechile, eu auzeam nencetat sunetul frumuseții templului de aur oriunde mă aflam și mă obișnuisem cu el. Dacă compara această frumusețe cu sunetul, templul era ca un clopoțel de aur care suna în continuu de 5 secole și jumătate, sau chiar ca o harpă mică. Ce se întâmpla, însă, dacă sunetul înceta? Mă simțeam teribil de obosit. Dincolo de templul de aur ce se înalța în întuneric, distingeam limpede templul de aur din imaginația mea. Nu înceta se să strălucească. Balustrada nivelului Hosuin, dinspre lac cu la, malul apei, se retrăgea sfioasă, pe când cea de la Ciondo, sprijinită pe console de tip indian, își întindea pieptul visătoare spre lac. În cornișe se reflecta incert lacul, însă licărirea apei. Când templul de aur reflecta soarele apune sau strălucea la lumina lunii, lumina apei făcea ca întreaga clădire să arate de parcă plutea și dădea din aripi misterios. Legăturile puternice ale templului slăbeau în vibrațiile apei și în astfel de momente avea impresia că templul de aur era făcut din vânt, apă, flăcări, ce sunt în permanență mișcare. Frumusețea templului de aur este de nedescris. Știam acum de unde mi se trage oboseala. Frumusețea aceea încerca pentru ultima oară să-și exercite forța asupra mea și să mă alege de neputința care m-a asaltat de atâtea ori în trecut. Mâinile și picioarele îmi tremurau de ceea ce vedeam în fața mea. Cu câteva clipi în urmă eram la un pas de a săvârși fapta, iar acum afundasem iar undeva departe. Am făcut toate pregătirile, bâguiam eu. Eram la un pas de a săvârși ce îmi propusesem. După ce am visat atâta, chiar mai e nevoie să și acționez? Oare nu este complet lipsită de valoare fapta mea în stadiul acesta? Probabil că avea ca și oagii dreptate când spunea că nu fapta schimbă lumea, ci cunoașterea. Și mai era și tipul de cunoaștere care încerca să imite fapta până la exagerare. Cunoașterea mea intră în această categorie. Și acesta este tipul de cunoaștere care face fapta cu totul neputincioasă. Oare motivul tuturor pregătirilor mele nu constă tocmai în realizarea faptului? Că nu trebuie să-mi rolul în serios? Da, asta trebuie să fie. Acțiunea este în ceea ce mă privește cu totul de prisos acum. Ea s-a născut din viață, din propria mea voință și acum stă în fața mea ca un mecanism aparte, din o rece, așteptând să fie pus în mișcare. Am impresia că nu există nici cea mai mică legătură între mine și fapta mea. Până în punctul acesta am fost eu, de acum încolo nu mai sunt eu. Dar cum de îndrăznesc să nu mai fiu eu însumi? M-a de trunchiul pinului, m-a vrăjit scoarța umedă și rece a copacului. Aveam impresia că această senzație, această răcoare sunt eu însumi. Lumea se oprise pe loc, nu mai exista nicăieri nicio dorință și chiar și eu eram mulțumit. Ce să fac cu oboseala aceasta îngrozitoare? Aveam impresia că am febră, sunt moleșit și mâinile nu mi se mișcă cum vreau eu. Sunt bolnav, probabil. Templul de aur strălucea sub ochii mei exact ca priveliște oferită de Jisocan văzută de... Shuntokumaru În noaptea neagră a, or a orbirii, Shuntokumaru văzuse razele jucăușe ale apusului de soare pe Marea Na Naniva. Văzuse și Awaji Eshima, Suma Akashi, și chiar și Marea Chii, reflectând soarele serii sub cerul senin. Trupul meu părea paralizat și îmi curgeau lacrimi într-una. Nu-mi păsa nici dacă stăteam așa până dimineața și mă găseau acolo. Nu o să mă scuz în niciun fel. V-am vorbit mult despre cât de neputincioasă mi-a fost memoria încă din frage de copilărie, dar trebuie să subliniez că odată ce reînvie, este foarte puternică. Trecutul nu ne trage înapoi spre trecut numai. Sunt amintiri legate de trecut care au resorturi puternice și când cel care trăiește în prezent le atinge, ele se întind brusc și ne împing înainte, în viitor. Îmi simțeam trupul amorțit, dar mintea mea orbecăia pe undeva prima amintiri. Câteva cuvinte plutire la suprafață, dar dispărură și ele. Am avut impresia că le ajung cu ghearele sufletului, dar s-au ascuns iar. Cuvintele acelea mă chemau. Încercau să se apropie de mine ca să vad de ce sunt în stare. Atenție la spate, atenție la exterior. Dacă vă întâlniți, ucideți pe loc. Da, așa suna prima frază a binecunoscutului paragraf din capitolul Rinsai Roku. Cele alte cuvinte au ieșit apoi curgător. Când îl întâlnești pe Buda, ucide-l pe Buda, Numai astfel te vei salva. Cuvintele acestea m-au scos din moleșara în care căzusem. M-am simțit brusc puternic. O parte a minții în tot spunea că acum nu mai are rost să-mi pun planul în aplicare, dar nu noua mea forță nu se speria de inutilitate. Trebuia să trec la faptă tocmai pentru că era atât de inutilă. Am strâns în lângă mine și am băgat-o sub braț împreună cu perna. M-am ridicat. Am aruncat o privire a templului de aur. Strălucirea templului din imaginația mea începuse să pălească. Balustrada era înghițită încet încet de noapte și pădurea de pilon subțiri și pierdut impuritate. Lumina de la suprafața apei dispăru și odată cu ea și reflectarea ei pe cornișe. În curând toate detaliile s-au ascuns în întuneric și templul de aur n-a mai lăsat în urmă decât un contur de slușit negru. Am fugit. Am luat-o la fugă spre nordul templului. Picioarele mi se reobișnuiră și am reușit să nu mă împiedic. Întunericul se deschidea treptat în fața mea și mi-a arătat drumul. De pe marginea lui sosei am sărit drept în templul de aur prin ușa de la intrarea vestică pe care o lăsasem deschisă. Am aruncat perna și pânza peste grămada care m-a aștepta acolo pregătită. Vibram de emoție și mâinile mele umede tremurau. Pe lângă toate acestea mi s-au udat și chibriturile. Primul n-a vrut să se aprindă, al doilea era pe punctul de a se aprinde, dar s-a rupt. Din al treilea niflacăra și cum îl țineam în bătaia vântului, îmi lumina spațiile dintre degete. Am căutat znopii de paie, pentru că, deși am tărât eu însumi aici, și am pus în trei locuri diferite. Am uitat complet unde, până am găsit chibritul s-a stins. M-am chemuit pe vine lângă paie și am aprins două chibrituri deodată. Focul contura umbrele încălcite ale grămeților de paie și, degajând o lumină strălucitoare, se răspândi încet încet în toate direcțiile. Pe când fumul se ridica în aer, focul se ascunse în mormanul acela alb. Apoi ne aștepta departe de locul în care stăteam eu, flăcările au țâșnit în sus, la lansând rotocoale verzi ale plasei împotriva țânțarilor. Aveam senzația că totul în jurul meu a prins viață. Capul mi se limpezi complet. Nu aveam prea multe chibrituri la dispoziție. Am dat fuga la alt colț al camerii și aprinzând cu grijă chibritul, am mai dat focul unui snop de paie. Flăcările proaspete mi-au ridicat moralul. Și pe vremuri, când ieșeam cu prietenii și făceam focuri de tabără, eu eram întotdeauna cel mai priceput. Se înălță o umbră mare care pâlpâia în hosuim. Statuile celor trei Buda, ale lui Amida, Canon și Seishi, erau luminate în roșu. Ochii statuii lui Yoshimitsu scăpărară. Umbra pâlpâia în spate. Nici nu prea simțeam căldura. Când am văzut că flăcările ascultătoare au ajuns până la ofertoriu, mi-am spus că totul este în ordine. Uitasem de arsenic și de cutitul din buzunar. Îmi veni subit ideea să mor în Cuchiocio, înconjurat de flăcări. M-am îndepărtat de foc și am luat-o la fugă în sus, pe scara îngustă. Nu mi-a dat priminte să-mi pun întrebarea de ce este deschisă ușa care ducea la Ciondo. Bătrânul ghid uita să se închidă ușa de la etajul 2. Pumul se încolăcea spre mine. Am tușit. Am privit statuia lui Canon, atribuită lui Kei Shin și îngerii cântăreți pitați pe davan. Fumul cuprinsă tot nivelul Ciondo. Am luat-o la fugă spre următorul nivel și am încercat să deschid ușa de la Kukyocho. N-a vrut să se deschidă, era bine încuiată. Am bătut în ușe. Bătaia a fost puternică probabil, dar zgomotul nu se ciogni de urechile mele. Am bătut cu toată forța. Simțeam că trebuie să-mi deschidă cineva ușa dinăuntru. Visam să găsesc în Kukyocho un loc în care să mor, dar pentru că fumul porni pe urmele mele, băteam vehement de parcă căutam un loc de refugiu. Dincolo de ușe nu se putea afla altceva decât o cameră mică. În clipa aceea visam că pereții camerei sunt acoperiți în întregime cu foița aurie, deși știam că de fapt era aproape complet jupuită. Nu sunt în stare să explic cât de disperat își după cămăruța aceea strălucitoare pe când băteam cu forță în ușa. Dacă aș putea ajunge la ea, gândeam eu, totul ar fi în ordine, de aș putea ajunge la cămăruța aceea aurie. Am bătut cât am putut. Mâinile mele nu erau destul de puternice, așa că m-am izbit cu tot trupul de ușă. N-a vrut să se deschidă. Ciondo se umpluse de fum. Auzeam sub picioarele mele pâritul focului. M-am mânecat din pricina fumului și era gata, gata să-mi pierd cunoștința. Tușeam și băteam în ușă. Ușa nu se deschidea. În clipa în care mi-am dat însă seama că sunt respins, n-am mai ezitat. M-am strecurat pe trepte în jos. Am fugit până la Hosu-in prin vârtejurile de fum. Cred că am trecut și prin foc. Când am ajuns în final la ușa dinspre vest, am țâșnit pur și simplu afară. Am luat-o la fugă ca săgeata, neștiind încotro am apucat -o. Fugeam. Cât de departe am ajuns fără să-mi trag sufletul măcar. Nu mi-amintesc pe unde am trecut. Am ieșit probabil pe poarta mică de lângă turnul Kiyohoku, dinspre nord, dar apoi o fi trecut și pe lângă pavilion Mio. Am luat-o pe cărarea de munte mărginită de iarbă și azale, și am ajuns în vârful colinei Hidarii Monji. Da, sigur, pe colina Hidarii monji am reușit să mă întin și eu, în mijlocul desișului de, de bambuși, la umbra pinilor roșiatici, să-mi domolesc puțin bătăile nebunește ale inimii. Colina aceea vechea partea de nord a templului de aur. Țipetele unor păsări speriate m-au făcut să-mi revin în simțiri. O pasăre zbură chiar pe lângă fața mea, fulfuin puternic din aripi. Întins pe spate, am privit cerul în noapte. O mulțime de păsări s-au ridicat peste... Ramurile pinilor roșiatiți și scânteile focului care începură să se rărească pluteau pe cer deasupra capului meu. m a ridicat și am privit departe spre templul de aur. Se auzea un zgomot ciudat din acolo ca niște pognitori Aveai senzația că pârii în același timp încheturile a nenumărați oameni. Nu se vedea templul de aur de unde stăteam eu. Nu se vedea decât un vârtej imens de fum și flăcări mari îndreptate spre cer. Scânteile se risipiră, iar printre copaci și cerul templului de aur părea presărat cu nisip auriu. Mi-am încrucișat picioarele și am rămas cu privirea țiptite într-acolo. Mi-am dat apoi seama că tot trupul îmi este numai bășit și rănit și sângeram tare. Degetele mi erau și ele pătate de sânge. M-am lovit probabil când am bătut în ușă. Mi-am lins rănile ca un animal care a scăpat de urmăritori. Am scos din buzunar sticluța cu arsenic înfășurată în batistă și cuțitul. Le-am aruncat în vale. Am simțit pachetul cu țigări în buzunar. Am scos o țigară și am început să o fumez. Mă simțeam ca unul care se așează la o țigară după ce a terminat o treabă grea. Voiam să trăiesc. Sfârșit. Regia tehnică, profesorul Ion Palatinus. Lectura, Oana Cojocăreanu, Monea Craiova, aprilie 2000.